בעיני יצחק אביו, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נביות, על נשיו לו לא לאישה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, ויילן שם, כיבה השמש, ויקח מאבני המקום,